Ні часу В стяжкої зав'югляднилої прилетіла страшна вість про смерть Нечаєву в краснім. Я тебе нечаю не обезпечаю, Припни шаблю на лівім боці для свого звичаю. Попецький Калиновський, насидівшись у ханських темницях на воді та на пісних коржиках татарських, рвався тепер на русско-спітського звіра для дальших безсмертних тріумфів королівського майстату. Війська свого вони так і не розпустили, а тепер скупчили його ще більше попервах під Кам'янцем, а тоді Калиновський рушив на бар. Козаки – не прийняли вказаної в Зборівських пактах лінії Братслав Ямпіль, а вважали своєю територією всі землі по бар. Вимарш Калиновського під бар означав війну. Нечтай пославши до мене гінця звістю про Калиновського, рушив тому навстрічу, перейшов в лінію і зайняв Красне. У Воронківці на крайньому виступі Буго між Станіславовим і Красним Держав сторожену чаю сотник Шпаченко. Калиновський в запускний понеділок рушив Станіславова, висловши наперед з частиною війська воєводу Братславського лянц який уже давно точив зуби на козацтво. Відділ кінноти Корицького вночі вдарив на Шпаченка. Їхали по-козацьки, щоб навіть з послуху їх не помічено. Вирізали Шпаченкову сотню до одного, а тоді з криками дарили в брами красного. Нечай вискочив з господи до вечерю, став рубатись за пекло і поклав трупом багатьох, та його обпали з усіх боків, бо мали з собою лише жменьку козаків, а на нього одразу вдарило три корогви шляхецькі. Старости черкаського Миколая Киселя, старости Иванівського Казимира Писачинського і Криштофа Корицького. Славний мій побратим чай поліг у тім нерівнім бою. Шляхта запалила місто і стала рубати кого попеде, не милуючи ні жінок, ні малих діток. Козаки з сотником кривенком несучи з собою мертвого Нечая, зачинилися в замку над Сталом і ще три дні боронились там за пекло. Підступом Взято було замок. Утік тільки весь переранний сотник Стопко, прибіг до Чигирина і став переді мною. Хоч ніпше й не ставав би. Тільки чотирьох узято в полон. Шлях піча інфаміста Гавратинського, що перейшов до козаків і був сотником Тростянським. Священика, що читав псалтир над нечаєм, писарені чайового Житкевича. Татарина, що був приничаєві Одморзи, боджецько. Не той лежав У башті замковій на килимі З червоною китайкою Під головою Свічі горіли довкола забитого Святий отець Читав молитву. Наймемці Шляхетського війська обклали Священника вогнем І так спалили. Гавратинського розстріляно. Нікого не помилували в краснім. Здоби чоловіку завернули. Мовляв, нехай ті що досі завіслою курой давлять, не поспішаючи на війну. Люд галецький об'їдають. Поки живий був нечай, часом виявляв свій норов крутий у Проте самого гетьмана піднімав голос. Та однаково почувався йому за крутою горою як стояв він у братславській землі. Знала про сей шляхта, Недарма же над мертвим надругалися, посікши тіло його на дрібні шматки і кинувши в воду, а голову одрубавши і сховавши в костюлі. Та поз'їздилися пан міг, та стали сунувати, а й бож би нам не чаємко в голову сховати а й сховали малого головоньку, а де церква варвали, щоб розійшлася по всьому світу Нечаїнкова слава. Смерті своїй знижував безсмерті. Повинули по всій Україні пісні про нечая, Вдарила куля в Нечаєве серце, а вразила серце народу цілого. Чи не той-то хміль хмеливий, Що в меду купався? Чи не той-то козак не чай, Що з панами грався? Чи не той-то хміль хмеливий, Що по пиках в'ється? Чи не той-то козак не чай, Що з панами б'ється? Не вважали вражі пани На хорошу вроду, Драли тіва по кусочку, Пускали на воду. В костолах правили дякуючи Богові католицькому за побіду і щасливий початок війни з козаками. Мовляв, Нечая мавити на підгір'я, опанувати і злупити краків, а там до нього могла б пристати сила польського хлопства. Калиновський мерщій надіслав мені листа, який називав Нечая «всей зачинатель злого» і запевняв, що найбільшим і обажанням зістається або в відчині нашої заців бажаний спокій. А сам Мерщий взяв мураху, шаргород, чернівці, став чистити подністров'я, хотів полакати свої діри і намілився скінчити остаток зими і трудів своїх розбушацьких у Вінниці, як у місті просторів. Мене ж перед панами вельможними вилучав тільки паскудною бастією, а запорозців – монстрами, бо чинили опір і не піддавалися його кровопускам. Кисіль писав до мене теж, Милостивий пане Гетьмане, мій великий милостивий пане брате». «З початку світу при пшениці кукіль».